Нахиляється до Миколи і шепоче йому на вухо. Ну, на кого ти схожий? Так і туфлі його славські уробив у гнояці. Штани і піджак ніяка хімчистка не прийме. Люди подумають, що я тебе не доглядаю. Та Микола вже звик до її нарікання, звик не чути їх. Тим більше зараз. Дивіться на тата у домовині і картає себе за те, що не приїхав у городище минулої неділі. Не попрощався. Проміняв поїздку до тата на приробіток у бригаді рибколгоспу. Та хай би вони згоріли ті гроші. Може, тато хотів щось сказати перед смертю? Схлипує у краєчок хустини дарочка. Прив'язує шнурівки на татових черевиках, підтягує шкарпетки, поправляє холоши на його ногах, наче її не розуміє, що татові усе байдуже. І хочеться, щоб йому було зручно. І добре навіть у домовині. Стоїть Григорій, незвично серйозний, заглиблений у свої думки, наче спостерігає себе збоку. Від пороху пліч рук лунко порипує його шкіряна курточка з безлічу замків блискавок. Тато його любив, як свою молодість. І любив по-справжньому, як можна тільки в старості любити свою молодість. Якщо приїздив до міста, зупинявся тільки у Гриця. Навідає Миколу і Дарку, а на ніч на чарку, на запівнічну балачку до Грицька. Все. Нема, тата. Нема. Замикає під кову, півколо глухонімий Федір. Стоїть, дивиться на тата, на маму, на братів своїх, на дарочку. Вирушить губами, наче усім зараз хоче сказати щось вкрай важливе. Але не може. І роботи ніякої нема зараз під руками. То він намацав у кишені шматок кореня, викинутого гробарями з татуї ями, і обмацує його нервовими пальцями. В узголів'ї домовини сидить на стільці Марія. Сидить мовчки. Вже виплакалася. Їй восьмий десяток але й досі відсвічують на лиці сліди колишньої селянської вроди. «Що він просив в останні хвилини, мамо?» – запитав Олександр. «Смерті. Тільки смерті. Так йому несвіцько боліло і пекло в шлунку. Смерті просив. І понюхати розтертого у долонях молодого Чорнобилю. «А що заповідав тато?» – знову запитав старший Мирович. «Щоб ми всі жили і шанувалися, і трималися свого роду, своїх родин. Усяким він був, ви це знаєте. Гнізда свого не пантрував. Чарка його часто водила, люди ремствували» але усіх вас я народила з любові до нього. Лише перед смертю став думати про нас, тільки перед смертю і полюбив нас усіх. То воював, то командував колоспі, то гарцював, наче з ланцюга зірвався, хоч я не прив'язувала його ніколи, то пиячу, коли з начальства подвигнули, ви це знаєте, і люди знають. З ним умерло все моє. Є тільки наша родина. Прощаємо йому все, бо іншого тата у нас не буде. Про це ми з ним говорили, коли навіть болячка утомлювалася боліти і відступалася ненадовго. Федоре, нарви за хатою Чорнобилю і поклади татові в домовину. Вона дивиться на Федора, і він зрозумів її по очах, по рухах губів, закивав головою і пішов. За ним вийшов з хати Микола. Став на колесо колгоспної вантажівки, зазирнув на кузов, з якого навіть не вигорнули решток жому і силосу. Мити уже ніколи, тому підганяють її до трактора і навішують на гак вантажівки чистий причеп. Так краще. Не тріскотітиме татові Білорусь під вухом. Повипиналося коріння на сільській вулиці. Через нього перечіплюються або ж завчено переступають керзові чоботи, і лискучі черевики, грубі гумаки й модні жіночі чобітки. Зранку пройшов весняний дощик у селі. У піщаних баюрах стоять руді калюжі. Пронизливо рипить під ногами і колесами мокрий, вимитий пісок, від якого аж різь в очах. Попереду бригадир з колгоспним прапором увесь час позивкою під ноги, щоб не зашпортитись у цьому триклятому корінячі, яке за багато років їзди мотоциклом по цій дорозі витрясло його бригадирську душу. Пішки він майже не ходить, тому й перечіплюється зараз через кожен корінь. За бригадиром їде вантажівка, голомозий водій, якою весь час Римигає жувальну гумку. Її тепер у сільському магазині продають у навантаження до мороженої риби, завантажівкою причеп, встелений зелом, з домовиною Мировича, над якою весь час кружляє оса. Поодаль гуртик родичів, за ними уазик голови колгоспу. Останніми біжать діти і білий цуцик пушок. Майже всі сущі жителі городищ вийшли до своїх воріт, щоб попрощатися з Іваном. Здебільшого діди з бабами. На хвильку видірвавшись від грядок і городів, де хто оперся на сапку, граблі чи заступ, одні никнуть головою, тонко баби, сплакують. Та більшість із цікавістю розглядає родину Мировичів, перешиптується між собою. «Е ж, тільки два музиканти зібрали».